A 38. fejezet Elkészítette az égő áldozati oltárt is a Kátszfából négyzetesre. Szélessége is hossza öt könyök, a magassága három könyök, sarkaiból szarvak nőttek ki, és bevonta bronzlemezekkel. És a használatához bronzból különféle edényeket készített fazekakat, füstölőket és csészéket, vonóhorgokat és parástartókat. A rácsát hálószerűen készítette el bronzból a körülfutó párkányzat alá félmagasságig. Négy karikát is öntött a bronzrács sarkaira, hogy a hordozó rudakat abba dughassák. Magukat a rudakat is akácfából készítette, és beborította bronzlemezekkel. És bedugta őket a karikákba, melyek az oltár oldalán voltak. Maga az oltár azonban nem volt tömör, hanem deszkákból készült, és belül üres volt. Elkészítette a rézmedencét is, és a talapzatát, az asszonyok tükreiből akik a sátor bejáratánál teljesítettek szolgálatot. Elkészítette az udvart is, melynek déli oldalán a vásznak sodrod szálú bisszusból voltak száz könyök hosszúságban, húsz bronz oszlop a Az oszlopok kampói és karikái ezüstből készültek. Ugyanígy az északi oldalon a vásznak az oszlopok, az oszlopok kampói és karikái ugyanolyan mértékkel, ugyanúgy és ugyanabból a fémből voltak. Azon az oldalon pedig, amely nyugatra néz, a vászonfal ötven könyök hosszú volt, tíz oszlopat alpaival, és az oszlopok kampói és karikái ezüstből voltak kelet felé is készített ötven könyök hosszúságban vásznakat. Közülük 15 könyöknyi három oszlopon volt az egyik oldalon, és a másik oldalon, mert a kettő közé készítette a sátor bejáratát, szintén 15 könyöknyi vászon volt három oszlopon és ugyanannyi talpon. Az udvar vászonkerítését kerítését. Köröskörül sodrod bisszusból szőtte. Az oszlopok talpa bronzból volt, a kampói és karikái ezüstből, és az oszlopfőket ezüsttel vonta be, és az udvar minden oszlopát ezüst karikával vette körül. És a bejárathoz műszövéssel készített takarót, kék és piros bíborból, és sodrodbisszusból, melynek húsz könyök volt a hossza, magassága pedig öt könyök, a szerint a mérték szerint, ahogy mind az udvar összes vásnai készültek. A bejáratban pedig négy oszlop volt bronz talpakkal és arany kampókkal. Az oszlopfőket és a karikáikat ezüsttel vonta be a hajlék és az udvar cövekeit bronzból készítette. Ez a hajlék a bizonyság hajlékának a jegyzéke, ami összeszámláltatott Mózes parancsa szerint a leviták szolgálatával Áron pap fiának Itamárnak keze által. Becale él, aki húr fiának, úrinak volt a fia Júda törzséből, Elkészített mindent, amit az Úr Mózesnek megparancsolt. Maga mellé véve oholiábot, a hizamah fiát Dán törzséből, aki fafaragó, és kék és piros bíborból, karmazsimból és bisszusból művész szövő és himző volt. Az összes arany, amit fölhasználtak a szentély művéhez, és amit adományként fölajánlottak, 29 talentumot és 730 sékelt tett ki, a szentély sékel mértéke szerint. Azoknak az ezüstje pedig, akiket a közösségben összeírtak, 100 talentumot és 1775 sékelt tett ki, a szentély sékel mértéke szerint. Egy bekát, azaz, a szentély sékel mértéke szerint fél adott mindenki, akit számba vettek és összeírtak húsz évtől fölfelé, 603.550 fegyveres férfiból. Száz talentum ezüstből öntötték a szentély oszlopainak talpát és a függönyök oszlopainak talpát, talpanként egy talentumot számolva. Az 1775 sékelből készítette az oszlopok kampóit, és vonta be az oszlopfőket, és övezte őket ezüsttel. Bronzból is fölajánlottak 70 talentumot, és 2400 sékelt, ebből készítette a találkozás sátra bejáratának talpait, és a bronzoltárt a rácsával, és minden edényével, ami a használatához tartozik, és az udvartalpait körös körül, és a bejáratnál, és a hajlék, és az udvar cövekeit körös körül.